Ba, bueno, bai, hau hasi ginen, pentsatzen, bueno, horrein dela zenbait ilabete, ikusita nola goen krisiagoera, eta baitaren nola e, igotzen ari diren tasak, eta baitare, ba, bueno, krisiakero eta e, urte gehiago irauten ari dela, eta baitare bezaren igoera, eta inbat e, gauz gehiagoaren e, arrazoiat, ba, bueno, pentsatu genuen E, familiei laguntzea ba, bueno, e, material esko, e, eskola materiala ja, biltzen no, nola diru bat den ba, uh -huh. bueno, guk saietzen ari gira haiei aldugun moduan eta iritarrek alduten moduan ba bueno familia ojai la onzea. gogoratu bardo, beharra dogu inaki, e, bataz bestean e, ego Euskal Herrian, bueno, familia bakoitzak eh bueno, ume aur edo neska edo motil baten gatik 800 e, euro baino gehiago e, bideratu behar dituela orokorrean e, eskolaren e, gastuendako, eh? Ez hasierako zea honetan. Diru kantitate handia da gehien bat, ba, bueno, honetan langabezian dagoen jendearentzako, esta. Baila horrek segatik, uh -huh. e, arrazu jasko daude, e, eskola materiela hau egiteko, eta horien bat da zu gaipatutakoa ez, e, dirutza bat da, eta horien bat e, langa bezian dauden entzako, e, bueno, langa bezian ez daudenak, bainion, e, bere diruak ikusuten e, hola geiste nahi dien, bere uh -huh. e, e, guk lagundo nahi diegu. No, uh -huh. Horretarako esango dugu baki hor e, gipuzkako egoitza ezberinetan e, materiala bilduko duzuela eta gure eskualdeari dagokionez, bidaso eskualdeari dagokionez hirungo egoitzanez e, bilduko dituzuela ze material guztiak. Bai e, zuka aiipatu zuut bezala bon bueno. Gipuzkoako bai, gazte sozialistak e, e, jasuko ditugu e, Gipuzkoako hainbat erreko etxeetan eh, hain zuzen ere donostiako, errenteriako eta baitare bidazo aldeko nela iruneko eh, erreko etxeetan. Uh -huh. eh, nahi duten erreitarrentzako eh, nahi duena, ba, eraman bueno, eh, dezala ba, alduen material posiblena, bueno, ba, bere egoeraen arabera ba, nahi duen entzako eta bueno, egongo dira. Em, gazte sozialista jasotzen, eta, bueno, ordutegi izango da, e, arratsaldeko ordutegian. Horri da. Eh? Erretar guztientzako nahi dutzen nintzako. Ostegun ontan eta ostirala ontan baita zabaltzen da, ez da? Bai hori da, hmm. e, izango da, kanpaina izango da, e, ostegun ontan, eta bihar ere ostiralean. Hmm. Eta da, torren astean, ze, e, Gipuzkoako zeinbait, supermerkatuan ere engolitugu kampainak e, e, iritarrentzakot. Baitareguk e, erosiko ditugu e, gure diruakin, ba, bueno, erosiko ditugu materialak e, gero gurutzegorreari gorriari e, eskaitzeko eta berailik banat, banan dual izateko. Horri hmm, da, e, bueno, esango dugu eskola materiala aipatzen dugunean bueno, bat denetik eh, eraman daitekela bai, pentsatzen dut, eh, arkatzak, e, bueno, ba, kuadernoak, e, liburuak, pixka bat denetik, ez da? Bai, hori da, bai. En, eraman daiteke, bueno, e, elementala dena, bueno, padernoak, konpasak, edo, bueno, al, alduten moduan, saietuko gea denetarrik egotea. Uh -huh. baina nire, gu bakarrikan nahi duguna da, bueno, ori, jendea pentsatzea besten pertsonak, eta ez bakarrikan beretan, eta behar duten entzako, eta, bueno, ba, zerbait falta baldin bada guk erosiko dugu, baina nala, nala ere guk eskart, eskartuko dugu, bakarrikan laguntzen baute alduten Gero, e, banak eta hori egiteko, gurutzen korriaren bitartez e, eta bestelako erakunde batzuen bitartez eingo duzu e? Bildutako material guztia? Bai, bera, beraik, beraik imango diego, gurutzen gorra ere aintzu zen ere bueno, beraik e, antolakunde obeagoa dalkate e, antolatuta ode, bo, bueno, ba, jende Behar, beharrak dutenitzako bai. eta bueno, gupentsatu dugu beraidekin harremaetan eh, jarri bai. eta beraidekin antolatzea kanpaina hau. Ba, guzti horrekin gelditzen gara, gelditzen saiguna izango zen ba, bueno, ba, beresikiko eskualdeko jende animatzea, ezta? Bai, eta bueno, gogoratzea hori arratsalde, honetan bueno, eta ostiralean, ba, materiala eramateko okera dutela esta. Ba, jori Uk espero guen zulok part hartz bezatela uh -huh. e, eta biken ateratzea eta aurten ere ikasleak ez daite zela eskola materialik gabe gelditu ekrisaren gatik Ba, oso hongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara, inaki esker milan gurean izatagatik gaurkoan Zoi, eskerrek asko